Розділ шостий. Епіграф. Ні, промовив він у відповідь на наполегливе запитання моїх очей. Я не член клубу, я привид. Гаразд, але це не дає вам права походжати по клубу. Герберт Джордж Уелс. Вранці з'ясувалося, що диван стоїть на місці. Я не здивувався. Я тільки подумав, що так чи інакше стара домоглася свого. Диван стоїть у одному кутку, а я лежу в іншому. Збираючи і роблячи зарядку, я міркував про те, що існує, вірогідно, певна межа здатності дивуватися. Вочевидь, я значно перейшов цю межу. Я навіть відчував деяку втому. Я спробував уявити собі щось таке, що могло б мене зараз вразити, але фантазії мені бракувало. Це мені дуже не подобалося, бо я ненавиджу людей, не здатних дивуватися. Щоправда, я був далекий від психології «подумаєш, яка дивовижа», Радше міста нагадував стан Аліси у дивокрай. Я був наче у вісні та приймав, і ладен був приймати будь-яке диво належне, що потребувало більш розгорнутої реакції, аніж просте роззявлення рота і лупання очима. Я ще робив зарядку, коли в передпокої грюкнули двері, зашаркали і застукали каблуки, хтось закашляв, щось загриміло і впало, і розпорядчий голос покликав «Товаришко Гринич». Стара не озвалася, і в передпокої почали розмовляти. Що це за двері? А зрозуміло. А це? Тут вход до музею. А тут. Е, що це? Все зачинено, замки. Вельми хазяйнови та жінка, Яну Сполектовичу. А це телефон? А де ж знаменитий диван? У музеї? Ні, тут має бути запасник. Це тут. сказав знайомий понурий голос. Двері моєї кімнати відчинилися, і на порозі з'явився високий худорлявий дідуган із чудовою сніжно-білою сивиною, чорнобровий і чорновусий, з глибокими чорними очима. Побачивши мене. Я стояв у одних трусах, руки в боки, ноги на ширині плечей. Він призупинився і дзвінким голосом промовив. «Так». Праворуч і ліворуч від нього зазиркали в кімнату ще якісь обличчя. Я сказав «перепрошую» і побіг по свої джинси. Отім на мене не звернули уваги. До кімнати увійшли четверо і стовпилися навколо дивана. Двох я знав. Понурого Корнієва, неголоного з червоними очима у тій самій легковажній гавайці і смуглявого горбоносого Романа, котрий підморгнув мені, зробив незрозумілий знак рукою і відразу ж відвернувся. Сивоволосого я не знав. Не знав я й огрядного, рослявого чоловіка в чорному лискучому зі спини костюмі із широкими хазяйськими рухами. «Оце цей диван?» – запитав лискучий чоловік. «Це не диван», – похмуро заявив Корнієв. «Це транслятор». «А для мене це диван», – заявив лискучий, дивлячись у записник. «Диван м'який, полуторний». «Інвентарний номер 1123». Він нахилився і помацав. «Ось він у вас вологий Корнієв. Тягали під дощем. Тепер вважайте, пружини проржавіли, обшивка зогнила. Цінність даного предмета, як мені здалося знущально промовив Горбоносий Роман, полягає аж ніяк не в обшивці, і навіть не у пружинах, яких немає». «Це ви припиніть, Романе Петровичу», – запропонував Лискуч з гідністю. «Ви мені вашого Корнієва не вигороджуйте. Диван проходить у мене по музею і повинен там знаходитись». «Це прилад», – сказав Корнієв безнадійно. «З ним працюють». «Цього я не знаю», – заявив Лискучий. «Я не знаю, що це за робота з диваном. У мене ось удома теж є диван, і я знаю, як на ньому працюють». «Ми теж знаємо», – тихенько сказав Роман. «Це ви припиніть», – сказав Лискучий, повертаючись до нього. «Ви тут не впевні, ви тут в установі. Що ви, власне, маєте на увазі?» «Я маю на увазі, що це не диван», – сказав Роман. «Або в доступній для вас формі це не зовсім диван». Це прилад, що має зовнішній вигляд дивана. Я попросив би припинити ці натяки, рішуче обірвав Лискучий. З приводу доступної форми все таке. Давайте кожен робити свою справу. Моя справа – припинити розбазарювання, і я його припиняю. Так, – голосно сказав Сивоволосий. Відразу стало тихо. Я розмовляв із Крістобалем Хозовичем і Федором Симеоновичем. Вони вважають, що цей диван-транслятор являє собою лише музейну цінність. Свого часу він належав королю Рудольфу II, тож історична цінність його є безсумнівною. Крім того, два роки тому, якщо пам'ять мені не зраджує, ми вже виписували серійний транслятор. Хто його виписував? Ви не пам'ятаєте Модести Матвієвичу? Одну хвилинку, сказав лискучий Модес Матвієвич і почав швидко огортати записник. Одну хвилиночку. Транслятор двоходовий ТДХ-80 є Кітишградського заводу на замовлення товариша Бальзаму. «Бальзамо працює на ньому цілодобово», – сказав Роман. «І барахло цей ТДХ», – додав Корнеєв. «Вибірковість на молекулярному рівні». «Так-так», – сказав Сивоволосий. «Пригадую. Була доповідь про дослідження ТДХ. Справді, крива селективності не гладенька. Так, а цей ем, диван?» «Ручна робота», – швидко сказав Роман. «Безвідмовний. В конструкції лева Бенбецалеля. Бенбецалель збирав і налагоджував його 300 років». Ось сказав лескучий Модес Матвійович. «Ось як треба працювати. Дідугана все робив самотужки». Дзеркало раптом прокашлялось і сказало. Всі вони помолоділи, пробувши годину в воді, і вийшли з неї такими ж гарними, рожевими молодими і здоровими, сильними і життєрадісними, якими були у двадцять років. «До стату!» – сказав Модес Матвійович. Дзеркало говорило голосом сивоволосого. Сивоволосий досадливо поморщився. «Не будемо вирішувати це питання зараз», – промовив він. «А коли?» – запитав грубий Корнієв. «У п'ятницю на вченій раді». «Ми не можемо розбазарювати реліквії», – ставив Модес Матвійович. «А ми що будемо робити?» – запитав грубий Корнієв. Дзеркало забубоніло погрозливим замогильним голосом. «Бачив я сам, як, підібравши чорні шати, шла бусоніжка Нідія волоса звиттям. З нею сагана, старіше літами і бліді обидві. Страшні були з виду, і почали вони нігтями землю обидві копати і чорне ягня шматувати зубами. Сивоволосий, весь зморщившись, підійшов до дзеркала, запустив у нього руку по плече і чимось клацнув. Дзеркало замовкло. «Так», – сказав Сивоволосий, – «питання про вашу групу ми теж вирішимо на раді». «А ви…» – з обличчя його було видно, що він забув ім'я та побатькові Корнієва. «Ви поки утримаєтесь ем... від відвідин музею». З тими словами він вийшов з кімнати, через двері. «Домоглися свого», – сказав Корнієв крізь зуби, дивлячись на Модеста Матвієвича. «Розбазарювати не дам», – коротко відповів той, засувуючи до внутрішньої кишені записник. «Розбазарювати», – сказав Корнієв. «Плювати вам на все це. Вас звітність турбує. Зайву графу заводити ліньки». «Це ви припиніть», – сказав неблаганий Модест Матвієвич. «Це ми ще створимо комісію і подивимось, чи не пошкоджена реліквія». «Інвентарний, номер 1123», – упівголоса додав Роман. «У такому ось аспекті», – урочисто промовив Модест Матвійович, повернувся і побачив мене. «А ви що тут робите?», – поцікавився він. «Чому це ви тут спите?» «Я», – почав було я. «Ви спали на дивані», – проголосив крижаним тоном Модест, просверлюючи мене поглядом контрозвідника. «Вам відомо, що це прилад?» «Ні», – сказав я. «Тобто тепер відомо, звичайно». «Модесту Матвійовичу», – Роман. Це ж наш новий програміст, Сашко Привалов. А чому він тут спить, чому не в гуртожитку? Він ще не зарахований, сказав Роман, обіймаючи мене за талію. Тим паче. Отже, нехай спить на вулиці, злобно запитав Корнієв. Ви це припиніть, сказав Модест. Я гуртожиток, є готель, а тут музей, держустанова. Якщо всі спатимуть у музеях, ви звідки? З Ленінграда, сказав я похмуро. Ось якщо я поїду в Ленінград і піду спати в Ермітаж. Будь ласка, сказав я, стинаючи плечима. Роман усе ще тримав мене за талію. Модесту Матвійовичу, ви абсолютно праві. Непорядок, але сьогодні він ночуватиме у мене. Це інша справа, це, будь ласка, великодушно дозволив Модест. Він хазяйським поглядом оглянув кімнату, побачив відбитки на стелі і відразу ж поглянув на мої ноги. У такому ось аксепті, сказав він, поправив дрантя на вішаку та вийшов. Бовдур! вичив із себе корнієв. Пень. Він сів на диван і взявся за голову. Ну, їх усіх до біса. Сьогодні ж уночі знову поцуплю». «Спокійно», – ласкаво сказав Роман. «Нічого страшного. Нам просто трішечки не поталанило. Ти й помітив, який це Янус?» «Ну», – сказав Корнієв безнадійно. «Це ж, а, Янус!» Корнієв підвів голову. «І яка різниця?» «Величезна», – сказав Роман і підморгнув. «Тому що у Янус полетів у Москву, і зокрема з приводу цього дивана. Зрозумів розкрадач музейних цінностей? Слухай, ти мене рятуєш!» Сказав Корнієв, і я вперше побачив, як він усміхається. «Справа у тому, Сашко, – сказав Роман, звертаючись до мене, – що в нас ідеальний директор. Він один у двох особах. Є А. Янус Полеєктович і У. Янус Полеєктович. У Янус – це видатний очинний міжнародного класу. Що ж до А. Януса, то це доволі пересічний адміністратор». «Близнюки? – обережно запитав я. Та ні, це одна й та ж сама людина, тільки вона одна у двох особах». «Зрозуміло», – сказав я і почав звати черевики Нічого, Сашко, скоро дізнаєшся, сказав Роман підбадьорливо. Я підняв голову. Тобто, нам потрібен програміст, проникливо сказав Роман. Мені дуже потрібен програміст, підтримав його Корнієв, пожвавлюючись. Усім потрібен програміст, буркнув я, повертаючись до черевиків. І прошу без гіпнозу та всяких там зачарованих місць. Він уже здогадується, сказав Роман. Корнієв хотів щось сказати, але за вікном пролунали крики. Це не наш п'ятак, репетував Модест. «А чий це п'ятак?» «Я не знаю, чий це п'ятак. Це не моя справа. Це ваша справа ловити фальшивоменечеків, товаришу сержанте. П'ятак вилучена у такого собі Привалова, котрий проживає тут у вас, у хат на Курножі». «Ах, у Привалова! А я відразу подумав, що він злодюга». Докірливий голос Аянуса промовив. «Ну-ну, Модесту Матвієвичу». «Ні, вибачте, Полектовичу. цього не можна так облишити. Товаришу сержанте, пройдімо, він у будинку». Янусе Полектовичу. Встаньте біля вікна, щоб він не вистрибнув. Я доведу. Я не дозволю кидати ті на товаришку Горинич. У мене недобре похололо зсередині. Але Роман уже оцінив становище. Він схопив з вішака засмальцьований картуз і насунув мені на вуха. Я зник. Це було дуже дивне відчуття. Усе залишалося на місці, все крім мене. Але Роман не дав мені насититись новими переживаннями. Це кепка невидимка, просичав він. Відійди у і помовчуй. Я на шпиньках відбіг у куток і сів під Тієї ж миті до кімнати увірвався збуджений Модест, волочачи за рукав юного сержанта Ковальова. «Де він?» – заволав Модест, озираючись. «Ось», – сказав Роман, показуючи на диван. «Не хвилюйте, стоїть на місці», – додав Корнієв. «Я запитав, де цей ваш програміст?» «Який програміст?» – здивувався Роман. «Ви це припиніть», – сказав Модест. «Тут був програміст. Він стояв у штанях і без черевиків. «А, от що ви маєте на увазі», – засміявся Роман. Але ж ми пожартували Модеста Матвєєвичу. Не було тут ніякого програміста. Це було просто... Він зробив якийсь рух руками, і посеред кімнати виник чоловік у майці та в джинсах. Я бачив його зі спини, і нічого про нього сказати не можу. Але юний Ковальов похитав головою і сказав. Ні, це не він. Модест обійшов примару довкола, бурмочучи. Майка, штани, без черевиків. Він, це він. Мара щезла. Та ж ні, це не той, сказав сержант Ковальов. Той був молодий і без бороди. «Без бороди!» – перепитав Модест. Він був сильно збентежений. «Без бороди!» – підтвердив Ковальов. «Мх!» – сказав Модест. «А як на мене він мав бороду?» «Так, я вручаю вам повістку», – сказав юний Ковальов і протягнув Модестові аркушик паперу казенного вигляду. «А ви вже самі розбирайтеся зі своїм привалом і зі своєю Горинич». «А я вам кажу, що це не наш п'ятак!» – заволав Модест. «Я про Привалова нічого не кажу. Можливо, Привалова взагалі немає як такого». Але товаришка Горинич, наша співробітниця. Юний ковальов, притискаючи руки до груди, намагався щось сказати. Я вимагаю розібратися негайно, вирішав модест. Ви мені це припиніть, товариші міліція. Дана повістка кидає тінь на весь колектив. Я вимагаю, щоб ви переконалися. У мене наказ, почав було ковальов, але модест із криком Ви це припиніть, я наполягаю, кинувся на нього і повелік із кімнати. У музей Поволік", сказав Роман. Сашко, дити, знімай кепку, ходімо подивимось. Може, краще не знімати? запитав я. Знімай, знімай, підбадьорив Роман. Ти тепер фантом. У тебе тепер ніхто не вірить. Ні адміністрація, ні міліція. Корнієв сказав. Ну, я пішов спати. Сашко, ти приходь після обіду. Подивишся на парк машини взагалі. Я зняв кепку. Ви це припиніть, сказав я. Я у відпустці. Ходімо, ходімо. Напо... Ходімо, ходімо, наполягав Роман. У передпокої Модест, вчепившись однією рукою в сержанта, другою відмикав здоровий висячий замок. Зараз я вам покажу наш п'ятак, кричав він. Усе заприбутковано. Все на місці. Та я нічого не кажу, мляво захищався ковальов. Я тільки кажу, що п'ятаків може бути не один. Модест відчинив двері, і ми всі увійшли у велике приміщення. То був цілком пристойний музей зі стендами, діаграмами, вітринами, макетами і муляжами. Загальний вигляд найбільше нагадував музей криміналістики, багато фотографій і неапетитних експонатів. Модест відразу заволік сержанта кудись за стенди і там вони удвох загуділи, як у бочку. Ось наш п'ятак. А я нічого й не кажу. Товаришка Горинич, а в мене наказ. Ви мені це припиніть. Поцікався, поцікався, Сашко, сказав Роман, зробив широкий жест і сів у крісло біля входу. Я пішов уздовж стіни. Я нічому не дивувався. Мені було просто дуже цікаво. Жива вода, ефективність 52 відсотки, допустимий осад 0,3, старовинний прямокутний бутиль із водою Корок залитий кольоровим воском, схема промислового добування живої води, макет живоводоперегінного куба, зілля приворотне вершковського траубенбаха, аптекальська баночка з ядучою жовтою мазю, кров причинна, звичайна, запаяна ампула з чорною рідиною. Над усім цим стендом висіла табличка, активні хімічні засоби 12-17 століття. Там було ще багато пляшечок, баночок, реторт, ампул пробірок діючих і недіючих моделей установок для сублімації перегонки та згущення, але я пішов далі. Меч-кладенець. Дуже заєржавілий дворучний меч із вихлястим лезом, прикутий ланцюгом до залізної стійки. Вітрина ретельно опечатана. Правий очний робочий зуб графа Дракули Задунайського. Я не к'юв'є, але, судячи з цього зуба, граф Дракула Задунайським був чоловіком вельми дивним і неприємним. Слід звичайний і слід вийнятий. Гіпсові відливки. Сліди, як на мене, не відрізнялися один від одного, але один відливок мав тріщину. Ступи на стартовому майданчику. Дев'яте століття. Місна споруда з сірого пористого чавуну. Змій-горинич, скелет. Одна, двадцять п'ята, над, крапка, вел, крапка. на скелет диплодока з трьома шиями. Схема роботи вогнедишної залози середньої голови. Чоботи-скороходи, гравігенні, діюча модель, дуже великі гумові чоботи. Килим самоліт Діюча модель, килим приблизно півтора на півтора з черкесом, що обіймає молоду черкеску на тлі рідних гір. Я дійшов до стенда розвиток ідеї філософського каменя, коли в залі знову з'явилися сержант Ковальов і Модест Матвійович. Судячи з усього, їм так і не вдалося зрушити з мертвої точки. «Ви це припиніть!» – мляво говорив Модест. «У мене наказ!» – так само мляво відповідав Ковальов. «Наш п'ятак на місці. Ось нехай стара прийде до свідчення. Ча ж ми, по-вашому, монетники. А я цього не казав. Тінь на весь колектив. Розберемось. Ковальов мене не помітив. А Модест зупинився, мутно оглянув з ніг до голови, а потім підняв очі, мляво прочитав уголос гумункулус, лабораторний загальний вигляд, і пішов далі. Я рушив за ним, передчуваючи недобре. Роман чекав нас біля дверей. Ну як? запитав він. Неподобство, мляво сказав Модест. Бюрократи. У мене наказ, поперто повторив сержант Ковальов уже з передпокою. Ну, виходьте, Романе Петровичу, виходьте, сказав Модест, позенькуючи ключами. Роман вийшов. Я сунувся було за ним, але Модест зупинив мене. Я перепрошую, сказав він. А ви куди? Як куди? запитав я слабким голосом. На місце, на місце йдіть. На яке місце? Ну, де ви там стоїте. Ви, перепрошую, цей хаммункулус, то й стійте де належить. Я зрозумів, що загинув. І я б напевно загинув, бо Роман вочевидь, теж розгубився, але в цю мить до передпокою з гупанням і гуркотом Увалилася Наїна Київна, видучи на мотузці здоровеного чорного цапа. При вигляді сержанта міліції цап мемекнув недобрим голосом і рвонув геть. Наїна Київна упала. Мудес кинувся до передпокою і зчинився несусвітний галас. З гуркотом покотилася порожня діжка. Роман схопив мене за руку і, прошепотівши бігом-бігом, ринувся до моєї кімнати. Ми зачинили за собою двері та налягли на них, важко дихаючи. У передпокої кричали: Придавіть документи. Лишенько, та що ж це таке? Чому цап? Чому в приміщенні цап? ме ге це припиніть, тут не непивна. Не знаю я ваших п'ятаків і не відаю. ме Громадянко, заберіть цапа. Припиніть, цап заприбуткований. Як заприбуткований? Це не цап, це наш співробітник. Та нехай пред'явить. Через вікно і у машину, наказав Роман. Я схопив куртку і виструбнув у вікно. Впід моїх ніг із нявкотінням шарахнувся кіт Василь. Пригинаючись, я підбіг до машини, відчинив дверцята і кинувся до керма. Роман уже відчиняв ворота. Двигун не заводився. Мордуючи стартер, я побачив, як двері хатинки відчинилися, з передпокою вилетів чорний цап і велетенськими стрибками помчав геть кудись за Двигун заревів. Я розвернув машину і вилетів на вулицю. Дубові ворота з тріскутом зачинилися. Роман винирнув із хвіртки і з розмаху сів поряд зі мною. «Швидко», – сказав він бадьоро, – «в центр коли ми повертали на проспект Миру, він запитав Ну як тобі у нас? Подобається, сказав я, тільки дуже гамірно. У наїни завжди гамірно, погодився Роман. Сварлива баба. Вона тебе не кривдила? Ні, сказав я, ми майже не спілкувалися. Зачекайно, ну, мовив Роман, пригальмуй. А що? А он володька йде. Пам'ятаєш, володю? Я пригальмував, бородань Володя заліз на заднє сидіння і радісно усміхаючись, потиснув руки. Чудово, сказав він, а я саме до вас іду. Тільки тебе нам бракувало, буркнув роман. А чим усе скінчилось? Нічим. А куди ви тепер йдете? В інститут, сказав Роман. Навіщо? запитав я. Працювати, відрізав роман. Я у відпустці. Це не суттєво», – сказав Роман. Понеділок починається в суботу, а серпень цього разу почнеться у липні. На мене хлопці чекають, вже майже благав я. Це ми беремо на себе, сказав Роман. Хлопці абсолютно нічого не помітять. Здуріти можна, видихнув я. Ми проїхали між магазином номер 2 та ідальною номер 11. Він уже знає, куди їхати, зауважив Володя. Чудовий хлопець, сказав Роман. Гігант? Він мені одразу сподобався, підтвердив Володя. Очевидно, вам конче потрібен програміст, сказав я. Нам потрібен не будь-який програміст, заперечив Роман. Я загальмував біля дивної будівлі з вивіскою NDICHAVO між вікнами. Що це означає? запитав я. Може, при нам поцікавитися? «Де мене примушують працювати?» «Можеш», – погодився Роман, – «ти тепер усе можеш. Це – Науково-дослідний інститут чародійства та ворожби. Ну чого ж ти зупинився? Заганяй машину». «Куди?» – запитав я. «Та невже не бачиш?» І я побачив. Але це вже зовсім інша історія.